Kapittel 48 Og det skjedde etter disse hendelsene at det ble sagt til Josef Se, din far er i ferd med å bli svak. Da tok han med sig sine to sønner Manasse og Ephraim. Det ble nå meddelt Jakob og sagt Se, din sønn Josef er kommet til dig. Da oppbød Israel sine krefter og satte sig opp i sengen. Og Jakob sa så til Josef «Gud, den allmektige, viste sig for mig i Lus, i kanans land, for å velsigne meg.» Så sa han til mig: «Se, jeg gjør dig fruktbar, og jeg vil gjøre deg tallrik, og jeg vil gjøre deg til en samling av folkeslag, og jeg vil gi dette landet til nett etter dig, som en eiendom til uavgrensetid. Og nå, dine to sønner som ble født deg i Egypts land før jeg kom hit til deg, til Egypt, de er mine.» Efraim og Manasse skal bli mine, liksom Ruben og Simeon. Men de etterkommere som du kommer til å bli fattel etter dem, skal bli dine. Sammen med sine brødres namn skal de bli nevnt i deres arvelodd. Og hva meg angår, da jeg kom fra Paddan, døde Rakel ved min side i kanans land, på veien da det enda var et godt stykke land igjen før en kommer til Efraim. «Så je begravet henne der på veien til Efrat», det vil si Betlehem. Da fikk Israel se sønnerne til Josef og sa, «Hvem er disse?» Og Josef sa til sin far, «Det er mine som Gud har gitt mig på dette stede. Da sa han, «Jeg ber dig før dem hit til meg, så jeg kan vel signe dem». Nå var Israels øyne sløve av alderdom. Han kunne ikke se Derfor førte han dem bort til ham, og så kysset han dem og omfavnet dem. Og Israel sa videre til Josef, «Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle få se ditt ansikt, men her har Gud til og med latt meg få se ditt avkom.» Dertil førte Josef dem bort fra hans knær, og han bøyde sig ned med ansiktet mot jorden. Josef tok nå den begge, Efraim i sin høyre hånd til venstre for Israel, og Manasse sin venstre hånd til høyre for Israel, og førte den bort til ham. Men Israel rakte ut sin høyre hånd, og la den på Efraims hode, enda han var den yngste, og sin venstre hånd på Manasses hode. Han la henne slik med hensikt, for Manasse var den førsteføtte. Og han begynte å velsigne Josef og å si, «Den sanne Gud.» som mine fedre Abraham og Isak vandret fremfor. Den sanne Gud, som har vært hørde for mig i hele min tilværelse inntil denne dag, den engel som har utløst mig fra all ulykke, måtte han vel signe guttene. Og la mitt navn bli nevnt over dem, og navnet til mine fedre Abraham og Isak, og la dem vokse til en stor mengde på jordens midte. Da Josef så at hans far lot sin høyre hånd bli liggende på Efraims hode, mishaget det ham, og han forsøkte å gripe sin fars hånd for flytte den fra Efraims hode til Manasses hode. Josef sa derfor til far, «Ikke slik, far, for dette er den førsteføtte. Legg din høyre hånd på hans hode.» Men hans far ville fortsat ikke og sa, «Jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han skal også bli til et folk.» og han skal også bli stor. Men likevel skal hans yngre bror bli større enn han, og hans avkom skal fullt ut svaret til nasjoner. Og han fortsatte å velsigne dem den dagen i det han sa, «Ved deg skal Israel gang på gang uttale en velsignelse og si, «Måtte Gud gjøre deg som Efraim og som Manasse?» Slik fortsatte han å sette Efraim foran Manasse. Deretter sa Israel til Josef, «Se, jeg er døende, men Gud kommer med sikkerhet til å fortsette å være med dere og føre dere tilbake til deres forfedres land. Og jeg, jeg gir dig i sannhet en høyderygg mer enn dine brødre, den som jeg tog fra amorittenes hånd med mitt sverd og med min bue.»